Jó estét kívánok! A Klubrádió zen és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölvalasan megelenés előtálló szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. Ma este egy fiatal első kötetes költőt látunk vendégül. Német Gábor Dávidot köszöntöm a stúdióban, azonban még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, röviden két kulturális híről szeretnék beszámolni, az egyiket rögtön első Ből. A Szép Társasága a legtöbb rangos tagot számláló magyar író ma délután Skárosi Endre költőt választotta új elnökéül, az alelnökök pedig Cinki Ferenc és Kéri Piroska lettek. A másik viszonylag frissírunk pedig az, hogy a Petridi Kuratóriumja a Mexikótól eltérve most fél év késéssel hozta meg a döntését a 2017-es díjazotról Fekete Ádám író, költő, dramaturg személyébe ő az új Petridias. A rövid listára még Haraganita prózaíró és új Kristina költő is fölkerült a díjazott mint minden évben. Idén is vendégül látjuk majd decemberben a Petridi átadásakor évvégi utolsó adásunkban. Most pedig térjünk vissza a mai vendégünkhöz, Németh Gábor Dávidhoz. Szerusz, köszöntörek a stúdióba! Szia, én is köszöntök mindenki! Fiatal költő vagy, akiről túl, illetve innen is a versei meglehetősen keveset lehet tudni, ez idővel nyilván változni fog, talán épp az ilyen portrébeszélgetések után és miatt, is hogy felhívom a figyelmet, hogy amit most mondasz, azt, lehet, hogy éveken keresztül fogod visszahallani majd magadról. Úgyhogy először arra kérnélek, hogy egy kicsit ismerjük meg a civil német Gábor Dávidot. például itt van az, hogy te Gábor is vagy meg Dávid is vagy, de igazából a Gábor névre hallgatsz, ugye? Igen, a Gábor névre hallgatok, ez a. Német Gábor kiváló prózaírónk miatt kezdtem el használni a Dávid nevet, hogy ne keverjenek össze minket. És miért Dávid a Góliát az esetleg nem jutott eszedbe? De, de hát gondoltam, azért ettől szerényebbek legyünk, de egyébként uh -huh. tényleg Dávid a másik nemem. Így viszonylag egyszerű volt a választás. Uh -huh. Tehát túl a versei, de mi az, amit így mondjuk kvázi fontosnak tartanál elmondani magadról, mert a verseknek az én képéről majd mindjárt fogunk beszélni, csak előtte egy picikét néhány másik ö, irány, az érdeklődésnek a másik irány ez a színház felé vezet. Ö, dolgoztam is színházba, illetve színháztudomány szakra jártam az egyetemem. Azt már el is végezted ezek szerint? Igen, hát valójában az egy, az egy minor volt, tehát nekem magyar a főszakom, csak a minort azt előbb sikerült befejeznem, de igen, azon már túl vagyok. És jó pár év különbséggel, egyébként egy gimnáziumba is jártunk. Hadd kérdezel meg, hogy számodra mennyire volt meghatározó, hogy például melyik iskolába vagy iskolákba jártál, vagy mennyire tartott fontosnak az életed szempontjából azt, hogy, hogy hol voltál ezekbe az évekbe. Inkább az egyetem kapcsán érzem azt, hogy ez meghatározóbb volt, ott találkoztam olyan emberekkel, akik, akik sokat segítettek a pályán, egyrészt Deres Kornéli, aki szerkesztette a kötetet, másrészt mondjuk Mészáros Márton, de az igaz, hogy a gimnáziumban is azért voltak olyan emberek, akik, hogy úgy mondjam, ösztönöztek a versírásra. És nagyon fiatalon is kezdtél, nem is biztos, hogy publikálni, de mindenképpen verset írni. Publikálni nem, verset írni igen, de talán nem erre szokták azt mondani, hogy ilyenkor szokás elkezdeni, vagy ilyenkor szokták elkezdeni ez a kamaszkori gimnáziumi versenk. Csak aztán van, aki úgy marad, nem? Tehát nyilván nagyon sokan ezt abba hagyják, és a publikálás az egy következő lépcsőfok. Igen, de ott el is telt nekem nagyon sok idő, mire eljutott az én fejemig, hogy folyóirat alapú a magyar irodalom, és publikálni lehetne. Uh -huh. Úgyhogy ezért igen, ez nem volt egyszerű. De voltak emberek a Deres Cornelián kívül, például, akiknek így meg tudtad mutatni a verseidet, így első kézből, első közlés előtt, hogy ki. Igen, hogy... az első nagyolvasó az Ugra István volt, aki színház csinálóként, illetve most színházigazgatóként ismert. Szintén telekis öregdiák. Egyébként, igen, és ő, ő tanított is a telekiben. Ő volt az, aki tulajdonképpen az összes versemet olvasta, azokat is, amik végül nem jutottak el a megjelenésig, vagy én kidobtam őket. Úgyhogy ő, ő volt az első főfő. És ezeket nem úgy volt. dobtad ki, hogy tényleg kidobtad őket, vagy azért még valahonnan visszacsempészhetők, tehát abban a bizonyos lomtárban még ott vannak? Vagy... Is, is, is, is is volt olyan, amit tényleg én szeretek kézzel írni papírra, nem, nem a laptopba pötyögök, és hát előfordult olyan, hogy ténylegesen kidobtam is. Hát verset valahogy nehezebb laptopba írni rögtön, nem? Tehát az embernek tényleg a papírra mintha szüksége lenne hozzá, hogy lássa az egésznek a térfogatát. Igen, jó, jó ránézni, jó ránézni. Meg nem tudom, valahogy, valahogy személyesebb, jobb, jobban működik nekem. Innen a személyességtől fogjuk folytatni a beszélgetést, most azonban hallgassuk meg az első verse, de utána pedig az első választott hm. zenét is. Az első vers címe Krakem. Félek magamtól. Minden kinyújtok, akár egy gumiszalagot, amíg el nem pattan valahol, és akkor ott maradok két kis csomóval a hüvelykúlyám és mutató között, és benne minden szégyen és szorongás. Kis gumidarabok lógnak, mint a homok csápjai, dekoratív öntett szelgés. Kifárasztom a szembejövő tárgyakat, mielőtt kezdek velük valamit. Ki lehet fárasztani egy gumiszalagot, mielőtt helyzetbe hoznánk mert a szörny eszelősen alkalmas a figyelemre. Attól lesz érdekes, hogy valami máshoz hasonlít. Csápjai közt pedig felépítem mások rendszerét, amiben megtörténhetek. Gábor Dávid költővel folytatjuk a beszélgetést. Az előbb az ő választásában a Dautertől a Doing the Right Thing című szám szólt. Az előbb a civil énedet jártok egy kicsit körül, most pedig rákanyarodnék a lírai énedre. Ugyanis a versédre jellemző, hogy azokban nagyon intenzív és karakteres az ének a jelenléte. Ugye a szám előtt hallott Kraken című versed sorra is egy erre erős példa. Félek magamtól. Azt szeretném kérdezni, hogy ez az én és a te privát éned milyen viszonyban áll egymással? Kifélít kitől? Fú, mindenki mindenkitől szerintem. Valami ilyesmit mondanék, hogy is ez leginkább talán inkább a, a, a kötetre, a banán és kutyára igaz az, hogy ha valami átfogót lehetne mondani róla, hogy a, a, az önmagáról mit sem tudó ént dobtam bele a határhelyzeteknek a kegyetlenségébe, ahol a két, két valami közti semmiben kell magát meg, megismernie, nem valamihez képest, hanem önmagában. És ezt a fajta személyességet nem érzed adott esetben veszélyesnek? Tehát, hogy nyilván ki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, de hogy ez adott esetben irónia nélkül, vagy védő, ilyen védő burák nélkül picit mondjuk így kockázatos, vagy nagyon rádolvasódnak ezek a Versek. Szerintem irónia van a versekben, a kockázat pedig szerintem kifejezetten jó, vagy én legalábbis ehhez vonzódom, nem, nem tartom szerencsésnek, hogyha biztosra megyünk. Nem, az iróniát én is érzékeltem egyébként, hogy azt gondolom az iróniának az egyik Ja, uh -huh. hogy ezt a két dolgot úgy tudja eltávolítani egymástól, hogy abból ne zavarok keletkezzenek, tehát ne egy olyan típusú személyes költészet, amelynek nincsenek mondjuk ilyen áttettétjei, így, így értettem az iróniát. Igen, igen, meg szerintem a humor is ilyen, illetve ha mondjuk a kötet címre gondolunk, azt gondolom, hogy az is egy talán uh, hogy mondja, merészebb közelítés volt. Arra is majd rá fogunk térni. És az elégikusság még, ami mondjuk az irónia mellett nekem egy ilyen meghatározó olvasmányérmény volt, egy egyfajta elégikus létérzékelés. Ezzel te mennyire értesz egyet? Mondjuk költőket nem kell egyetértened veled, de adott esetben érdekelne, illetve hogyha ezt elfogadod, akkor ez mennyire egy természetes attitűd, vagy mennyire egy, egy, egy konstrukció ez a fajta hajlam arra, hogy észrevedd a dolgoknak a múlását mondjuk, vagy a méla bujját adott esetben. Én bízom benne, hogy ez őszinte, hiszen itt egy durva ön marcangolásról lenne szó, hogy elég talán ez a versek tematikáját valamennyire ez talán ebből adódik, de de én nem tudom, én inkább az irónia és a humor felé billenteni, mert én például nagyon jókat tudok nevetni bizonyos verseken, mások mondjuk nem feltétlenül nem, nem a tudom. mondják ezt, hogy amikor a Pertvel olvasta, fogta a hasát a röhögéstől Igen. egyébként, úgyhogy idővel minden meg, megváltoztat. Én sem érzem, hogy egy önéletrajzot olvasnak, hogyha te szövegeidet olvasom, tehát nem ebből az értelemben érzem a személyességet így így veszélyesnek, hogy a mindent rá olvasokat a te saját eddigi életnarratívan. Az utolsó vers végződik úgy, hogy ezek persze anekdoták. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valahol a, a, az igazság és a kitaláció között. Dehát, tehát, tehát, tehát, hogy csak irodalomról beszélgetünk, tehát, hogy mindenképpen van minimum egy hatalmas távolsága a, a, a kétfajta én között. És az, hogy a te saját költői világodnak ezeket a jelenlegi terepeit így megtaláljad azokhoz, ahhoz mondjuk <coughs> kik voltak azok a költők, vagy azok a beszédmódok, amik a, amik a legtöbbet segítettek ehhez. Uh, nem csak költők voltak, ezt azért szeretem hangsúlyozni, mert hogy valamiért az szokott történni, hogy amikor hatásokról beszélnek, akkor mindig költőket várnak, hogy mondjam. És persze ez igaz is, csak hogy én azt gondolom, hogy a szöveg um, örömmel, akár írásról, akár olvasásról, befogadásról beszélünk, az nem csak szép irányom, vagy nem csak költészet lehet. Úgyhogy uh, nekem az egyik nagy hatás a Kemény István volt, illetve a Pollák Péter, ő, ők talán a legmeghatározóbbak, vagy korábról Pilinszki, nemes, nagy talán őket, Petri esetleg. Uh -huh. De egyébként a Poldemont mindig beszoktam dobni, már csak azért is, mert van idézete a, a, a versekbe is, és ez szokott lenni ez a pont, ahol van, hogy megütődnek, hogy nem csak kötőket mond az ember, mint hatás. Tehát Póldemon, az egyik fontos 20. század egyik fontos irodalom elmélésze, művészet filozófusa, az egy fontos hatás volt neked. a pályát során? Én úgy érzem, hogy igen, én nagyon hasznosnak érzem a vele való találkozást, tehát az olvasást, meg eleve a dekonstrukció, mint olyan nagyon közel áll az én szívemhez, úgyhogy szerintem azért ennek van nyomalva. az ember szétszerel, aztán újra összerak valamit jó esetben, ugye? Hát igen, persze, csak hát kérdés, hogy újra össze tudja rakni, vagy mennyire tudja összerakni, tehát szerintem ilyen szempontból is van tétje ennek a műveletnek. A Poldaman esetében tudjuk, hogy a saját életrajzát is hogyan próbálta összeszedni, szétszerelni, és aztán összerakni. De ez... Igen, nem feltétlenül, mint a példa. Igen, de nyilvánvalóan a, a tudományos és az ilyen szemléletbeli dolga is sokkal fontosabbak, mint adott esetben az életrajzának azok az elfredett elemei, hogy a megszerelés után a belgiumban fasizta újságíróskodott, de igen. elnézést, ez olvasás allegóriához nekem ez is hozzátartozik, most szom... szomorúan erről értesültem. De azt hittem, egy filmet fogsz esetleg mondani még ilyen meghatározó élménynek, vagy esetleg egy zeneművet, vagy egy. Regényt, úgyhogy ez a Döman ez engem meglepett most egy kicsit, de ha még mondasz valami inspirációta, mielőtt rátérünk a kötetedre, azt megköszönném például. A filmet, zenét nem, esetleg színházi előadást tudok még mondani nekem Undrucó Kornél nagy kedvencem és az ő rendezései elsősorban a és a szégyen nem uh -huh. meglepő módon azt hiszem hasonlóképpen inspiratívak voltak. Ez érdekesen engem meglepett. A, a, a, a te világodat sokkal kevésbé érzem kegyetlennek. Persze ez nem jelenti azt, hogy közvetlenül kell, hogy megjelenjen a telirádba az, ami ott színre van víve, de valahogy a te attitűdödet sokkal máshogy érzékeinek mondjuk. Persze azért remélhetőleg ez egy absztraktabb dolog, tehát hogy nem arról van szó, hogy én kiállok a tér közepére, és akkor egy késsel végig szurkálom magamat, és ennyi az egész. Ne is, viszont akkor inkább olvasál föl, aztán nem lesz annyira mazoisztikus élmény, és a kedves hallgatóknak se szadisztikus. Ugyanis most akkor jöjjön a következő vers, és utána a következő zene német Gábor Dávidtól. Viszintes kép. A cirkusz egyetlen tornya elemelkedett a földtől. Azóta mindig jár arra valaki, éjszaka is, hogy ébren tartsa, medőjön el. Nem a kár miatt, amit okozna, hanem mert mindenki fél viszintesen mérni a magasságot. A képhez történet kell. Mintha egy végtelen földterületen kellene a határaimat kijelölnöm, talán egy toronnyal, amely nem adott a dolgok természetes rendjében. Ebben a kétségbeesésben, ahogy beletemetkezem a támpontokba, Ebben az éppen erőszakkal megteremtett, mégis ingatag kilátástalanságban a visszafojtott, kielégítetlen vágyakba a balli körmöm. Pedig a képek összes lehetőségükkel adottak. Gábor Dávid költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb a Marilyn Manson zenekartól a The Mephistopheles of Los Angeles című dal szólt és most folytassuk a beszélgetést. Az első kötetre szeretnék egy kicsit rátérni, az előbb te már szóba hoztad. Frappáns a cím, banán és kutya. Most egy banális kutya egyszerű kérdés. Miért banán és miért kutya? Ez azért vicces, mert nem akartam, hogy az egyik versnek a címe adja a kötetnek is a címét, és elkezdtem gondolkodni, olyan címet szerettem volna, ami lehetőséget ad más újfajta értelmezéseknek, tágítja a perspektíváit, vagy újfajta olvasási stratégiáknak ad lehetőséget, és olyannyira belemerültem, hogy ez kitermelt egy egész verset, és hát aztán úgy voltam vele, hogy ez most már bele, bele kell, hogy kerüljön a kötetbe. Tehát mint egy a és... tavers, ami a címadásnak a nehézségéről szól. Hát ez túlzás, vagy ez az én értelmezésemben nem arról szól, de a lényeg, hogy egyrészt nagyon pontosnak találtam a címet, hogyha a banára gondolunk, mondjuk, mondjuk egyrészt a, a, a, a formájára, erre a falikusságra, vagy a színére, ez a sárga, van ez a, a kórház sárga, vagy intézmény sárga, vagy ahogy a csontok, fogak rohadnak ez a sárga, szerintem ez végig... Mária Terézia sárga, én már így is hallottam ezt leírva. Igen, ezt szerintem végig, végig olvasható a kötetem. A kutyáról pedig az jut az eszembe a, a, a, a kafkának már egyébként szóba is került, a pernek a, a, a vége, ugye, hogy, a, arra, hogy akár egy kutya is arra gondolt, hogy szégyene még túléljőt valahogy ebből a gondolatkörből indult ki az egész, és azt gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy ez egy merész vállalkozás ezt a címet adni a kötetnek, de valahogy azt gondoltam, hogy a nagyon jó kötet címek vannak, de hogy valahogy mindegyik a biztosra megy. És úgy gondoltam, hogy ez ki fog váltani valamit a, a, a befogadóból. Hát, hogy jót vagy rosszat, az majd kiderül, de minden nem akartam a biztosra. Mezzel. És vajon a könyvesboltokban az eladók hogy rövidítik így mag egymás közt? Ad, egy banánt például? Vagy... Banci kutyi, nem tudom, nem hallottam, kutyi. nem hallottam még őszintén szóval. A kutyáról nekem az a Graucho Marx mondás jutott az eszembe, hogy a kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja, a kutyán belül Túl sötét van az olvasáshoz. Ez, mint egy degenerációs metafora is csodálatos. lehet. És egyébként milyen könnyen ad címet, vagy amikor csak egy versnek kell címet adni, akkor mennyire gondolsz ezekre a különböző eljárásokra? Esete válogatja, a verstől függ. Amikor szerkesztettük a kötetet, akkor, akkor voltak olyan esetek, ahol kicsit problémába voltam a címmel, de. de talán ez is. Tehát tényleg nem tudok más mondani, hogy verstől függ. Van, amikor adja magát, van, amikor adja magát. Elég egy termékeny költő, vagy sok verset közülsz a folyamatokba. Most, hogy pár éve rájöttél, hogy a kell Igen. verseket köszönni, és aztán vesz cserebogár esetleg valamogyan. A mai adásban felolvasott versek is az Ésben és a Kaligramban fognak majd a közeljövőben megjelenni. Az első könyvet, tehát a banán és kutya összerakásakor mennyire rostáltad meg az anyagodat? amik addig voltak, és nem dobtad ki az ugrai uh, Pista tanácsára? Eléggé. Nem, mert senkinek a tanácsára nem dobtam ki maximum saját elhatározásból. Már ugye úgy volt, hogy elfogadta a a, kiadó a kéznyiratot közlése, de várni kellett egy évet, vagy másfelet, minden esetre sokat, és akkor még születtek hozzá versek és... Uh, hát ez legalább egy végül egy másfél kötetnyi volt, amiből aztán ki kellett válogatni, tehát egy alsó hangon 10-20 vers, az biztos, hogy kikerül. És elengedni jól esett az anyagot, tehát amikor végre eljöhet az a pillanat, hogy tovább nem nyúlhatsz bele a, az egészbe, akár egy konkrét versbe, akár magába a válogatásba, hanem el kellett küldeni a nyomdagépbe? Egyfelől nagyon jól esett, másfelől azért volt az abban valami érdekes vagy furcsa, hogy hogy akkor viszont most ez az a pont, hogy ezt, ezt adott esetben olvasni fogja több ember is, vagy sok ember is, tehát meg, meg hogy valahogy egybe mit, mit jelenthet az valakinek. Szóval jó érzés volt, tehát egy nehéz munkafolyamat volt, amit, amit lezártunk, de úgy éreztem, miközben nem, tehát ugye valami új vele. És azóta volt olyan érzésed, hogy elolvastad az egyik versetet a kötetből, hogy ezt most már átírnád egy kicsit, vagy esetleg át is írtad, vagy ezzel most hogy túl vagy, és akkor ezzel nem foglalkozó. Átolvastam azóta a kötetet, de, de azt éreztem, hogy, hogy jó döntéseket hoztam. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy rendben vannak ezek, nem, nem, nem írnák a Olyan volt, hogy azt a verset, amit nem raktam végül bele a kötetbe, azt elkezdtem újra gyúrni és, és szétírni és újraírni. abban esetleg még lehet is valami. És a kritikák azok visszacsatorást jelentenek, megerősítenek, segítenek, vagy miképpen viszonyulsz a szövegeidről szóló szövegekhez? Hát persze ez attól is függ, hogy milyen jellegű az a, az a szöveg, a, amik eddig megjelentek, tehát tényleg kritikaként megjelentek, azok mind, mind nagyon pozitívak voltak, úgyhogy hát ezekkel természetesen nem olyan nehéz azonosulni, de, de hogyha valaki hogy mondjam, érdemi dolgokat mond, akkor azért azokat el tudom fogadni, és be tudom látni, még adott esetben nem is értek vele egyet, de el tudom fogadni, hogy én másképp. Pontos, és most uh, másképp... verseket írsz, vagy most a második kötetedet írod? Ha kettő közt különbséget lehetne tenni, akkor inkább mit mondanál? Szerintem lehet különbséget tenni, és mostanában most kezdtem el azt érezni, hogy megvan egy, egy, egy olyan kiindulópont egy olyan mag, ami köré úgy szerveződhetnek a versek, ami, ami egy esetleges következő kötetet jelent majd. Most meghallgattunk nem egy, hanem két verset is tőled, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést Németh Gábor. Dávid költővel a belső közlés mai adásában. Nyakatekert. Van valami a nyakában, ez nem kifejezés. Hangtonpítót borogat rá. Utólag odaragasztott idegenség, mégis viszi mindenhová. Ollóformájú tejszínhabot nyel, kivágja magát. Olyan folyamatszerű és megismételhetetlen esemény, amelyet nem lehet eltörni. A nyakörvet már nem érdekli a nedvesség, a tárgyakat szívja fel, raktározza. Milyen furcsa ez a pontoskodás. Fétis gombóc. is a gombóc. Nem bírja levenni a kezét róla.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 Történtek egyéb módosítások az elbeszélésben? A legkevésbé sem. God could wanna be God in wanna be such an ass home yeah. Well we sat on the edge in the room the crowd screamed sacrifice delivery takes life he's an Indian us so tell me now what you'll tell me never who would want to be who would want to be such a control freak well who would want be who would want be such a control freak You want from me You deserve it all Nine times out of ten Our hearts just get dissolved Well I want a better place Or just a better way to fall But one time out of ten Everything goes perfect for us all evil me, oh yeah, I know. What good curves can you throw? Well, on that ice and all oh, that cake I can't make to your wedding, but I'm sure I'll be at your weight. You were talk, talk, talk, talking in service that day when you Előbb a Módos Móztól a Bukowski című szám hangzott el a belső közlés mai adásában, német Gábor Dávid költővel pedig folytatjuk is a beszélgetést. Már szóba került a színház, hogy az is foglalkoztat téged szakmasszerűen is, sőt már szóba került egy mundróco előadás is, kritikákat és elemzéseket is írsz a színházról. A színházban az abstrakciónak, meg az érzékiségnek egy ilyen furcsa kombinációja izgat, ha tippál, nem kéne ezt mondanám, de mennyivel praktikusabb megkérdezni téged? Ez is igaz, inkább a, a, a kitettség az, ami engem izgat, a színészeknek a kitettsége. Persze az egész a sciazi jelrendszer összessége és működése az mind-mind nagyon-nagyon szuper, de engem az, az érdekel látni azt a folyamatot, ahonnan az egész kiindul és ahová eljut, és hogy elképesztő micsoda gátakat kell magukban áttörnie az embereknek, ahhoz, hogy ezek a produkciók létrejöjjenek. Hát ennek a testi-lelki folyamatai, vetületei? Igen, igen. Hát azok is persze, de, hát onnan, de minden érdekes tud lenni. Tehát ez benne a, ez benne a legszuperebb, hogy hogy én mondjuk fényeztem is előadásokat, és ez is igazából egy csodálatos dolog tud lenni. De nyilván, hogyha valamit ki kéne emelni, akkor engem ez a, hogy úgy mondjam, emberi része ennek el. Igen. Most nem vízből azt hiszem, hogy a fényeztem, azt jelenti, hogy nagyon pozitív kritikát tudtál ja, nem, nem, nem, nem, nem, és nem, nem, hogy igen, el, nem. Mert kritikusként megteheted. És amikor kritikusként néz, úrsz egy színházi előadásra, akkor, akkor az a zsigeri néző, meg a kritikus néző, az hogy újabb hogy, hogy a zsőjébe? Ez mindig egy dilemma, hogy, hogy ha mondjuk valaki tanult, tehát az elméleti kurzusokra, akkor most tud-e úgy nézni egy előadást, hogy ne jöjjenek rögtön elő ezek a mindenféle tudások. Én azt, azt tudtam ezzel csinálni, hogy próbáltam reflektálni erre, tehát én is próbáltam azt a, azt a, azt a kitegységet belerakni, hogy, hogy akkor ilyen, tehát hogy ezekben az írásokban is le, le vetköztetni magamat, hogy, hogy, hogy ezek őszinték legyenek, és ne ilyen szakzsargonoknak az egymás utánja. És a költészetnek a kitettsége, a költészetnek ez a fajta teátralitása szerinted miképpen kapcsolódhat a színházhoz? Mennyire világot jelentő adott esetben egy lírai kaloda? Költészetben szerintem nem nagyon lehet, vagy nagyon nehéz világot jelentő deskrékra feljutni, de talán nem is ez a, ez a cél vele. Hát azért szempontból, ilyen, tehát a költő más, hogy an geromjét vesztené, mondjuk, mint egy színész vagy színésznő a színpadon, de itt is van egy fajta kitettség valahogy hogy az embernek olyan dolgokat kell közölni a nyilvánossággal, amit egyébként nem tenne pont az érzékenysége miatt, az intimitása miatt, stb. Igen, ez nekem nagyon ijesztő volt először, sőt egyébként még a mai napig előfordul, hogy ez nagyon ijesztő. Annyiban más talán, hogy ugye a költészetnél ott van a szöveg. Azzal akármit csinálsz, mindig egy szöveget olvasol, színházban ez picit másképp működik, talán hajlamosak a nézők, a színészt azonosítani a szereppel. Bár ugye igazából a költészetnél is van ez, ahol beszéltünk is itt az éneknek a, az összeolvadásáról, de valahogy mégis ezt gondolom, hogy mintha itt ez valahogy jobban, jobban szétválasztható lenne Persze lehet, hogy ez csak ilyen út nem gondolom, és szeretném, hogy így legyen, aztán ki tudja. Hát igen, a színész paradoxont, azt elég régóta ismerjük, a költő paradoxon az egy picit talán más fánterem, Ugye Agárd Gábor mondta, hogy az a színés, az, az ember, aki hét és 10 között elképzeli magát, hogy ő Napolon az az ember őrült, aki meg nem az rossz színész. Hogyha hát, innen nézzük, akkor inkább őrültek legyünk. És maga a színház az érdeket úgy is, hogy te legyél ott a kitettség középpontjába, vagy a fényezésen túl maradt a nézői attitűd. Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben, de én azt már nem, nem mertem bevállalni, tehát hogy ott, ott nekem volt egy olyan határ, hogy én úgy, úgy gondoltam, hogy én ezt a magam fizikai valójában nem, nem merem napról-napra, vagy hétről-hétre több száz embernek megmutatni. Viszont majd szóba fog kerülni a színház a következő blogba, hogy valamilyen szempontból most a színház közelébe került, de most még kapcsolódjunk egy picit a leendő második kötethez, Annak például már a címe a fejedben megvan? Nincs és hogyha meg lesz, akkor tudni fogod, és azt fogod, meg fogod tudni tartani, vajon? Vagy mennyire lesz ez egy... Mennyire fog rendeződni azokhoz az a magokhoz például, amiket most egyedülre nem akarsz megnevezni, amik a következő köteteknek, mondjuk így a tartógerendái. Azokat meg tudom nevezni, de hogy a címképpen fog ehhez viszonyulni, azt nem tudom. mert egyelőre azért nagyon-nagyon-nagyon jó szándékkal azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy fél vers van, ami, ami olyan minőségű, hogy szóba jöhet, de szóval azért ez még, ez még kevés. De a, a banán és kutya tapasztalatából kiindulva ott az volt, hogy azért volt legalább három alternatíva, amiből, amiből jó át végül is ilyen furcsa módon lett egy, egy teljesen új, új jelöltünk, de, de el tudom képzelni, hogy hasonlóképpen működünk. És egy verset és... mennyire gyorsan érsz meg, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk megvan az első kép, mert itt a képek nagyon fontosak, azt az is említetted, odáig, hogy lerakod a végén a pontot, és azt úgy nagyjából késznek, tartod, az ugye nagyon extrém idők távolságok tudnak lenni? Nagyon extrém. Azt hiszem, nem volt átlagosan Hetekben mérhető egészen az első képtarodáig, hogy, hogy megvan a pont. Az a nehéz, hogy eljutni egy olyan, egy olyan első verzióig, amire azt mondom, hogy már versként lehet beszélni róla, és aztán utána, hogy ott azt még mennyit kell gyúrni, újraolvasni, félrerakni, masszatolni vele, az, az igazából még a döntő. De mondom, ez általában ilyen. A kedves készítésen. hallgatók nem láthatják ezeknek a verseknek a tipográfiát, úgy látom, hogy nálad a versszaknak is nagyon nagy jelentősége van, egy adott versnek a formája, hogy miképpen koccinálják annak össze, mint a molekulák, ezek az egységek. Igen, igen, uh, próbálom valami, tehát hogy nekem azért is érdekes a, a, a színház, meg egyébként a, a, a zenéből egészen más, más ritmusokként képzelem én ezeket el, és hát nyilván ennek egy egysége a, a versek is. Most két újabb verset fogunk hallani, német Gábor dávétól ezek mind trófás versek, ezt a régi színházi közvetítések mintájára bemondom előre a kedves hallgatóknak.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 Búvár A búvár nem akart elmesélni semmit. Belefotózott egy másik közegbe, ahol nincsenek rejtett összefüggések. A búvárt a történet hitelesíti. A kattintást nem véti el, csak ahogy egy dobos elbizonytalanodik, mozdulata a tapasztalatnak való ellenállás. Közben azt mondja magában, a tudatot először a nyelv kényszeríti. It's Going Out West című dala után a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk Német Gábor Dávid költővel Ebből az utolsó etapban pedig a zene lesz a domináns Csengeri Dánielrel, a Liza Róka tündér és számos színeházi előadás zenes szerzőjével együtt hoztok létre egy gyerek és ehhez a te librettót ez a fajta alkalmazott írás miképpen zajlik és hogyan megy neked, nektek? A Dani keresett meg ezzel az ötlettel, hogy csináljunk egy ilyen előadást. Ez úgy fog kinézni, hogy a szöveg, amit én írok, annak az alapja egy afrikai népmese volt. Ez lett teljesen szétírva, átírva. Tulajdonképpen most már nem emlékeztet az eredetire, csak egy népmesei elem kapcsán. És ő írt zenét, ami egy szimfonikus, egy teljes szimfonikus zenekarra, kb. 60-70 emberre most ott tartunk, hogy van egy kész, vagy inkább úgy mondom, hogy egy első kész verziója a zenének is, és a szövegnek is, és persze ez még változhat, hogyha megtaláljuk a konkrét embereket, akikkel együtt akarunk dolgozni, és lesz egy narrátor, aki elmondja azt a szöveget, amit én megírtam. Az egy gyerek és ifjúsági előadás, nagyjából a az ilyen 10-12 éves korosztályt lőttük be, szerintem, vagy reményem szerint sikerült úgy megcsinálni, hogy azért idősebbeket is érdekeljen ez, és nem titkoltan az is célunk volt, hogy a, a, a, kortárs zenének, a, a zenének a működését megszerettessük a, a gyerekekkel, illetve a hangszereket picit, hogy úgy mondjam, bemutassuk nekik. Tehát egy ilyen zene pedagógiai, színház pedagógiai elem is van az egészben? Hát ez implicit módon, tehát. Alapolg módszernek a gyerek szimfoniaja nyilván, de hogy... Igen, de hogy, hogy, hogy inkább csak a választékosságában, tehát hogy miközben az egész, egész történeten átívelő zenei betétek vannak, de hogy vannak olyan kisebb egységek, amikre hát lehet azt mondani, hogy, hogy azért van, hogy, hogy ezt a gyerekek megszeressék. És esetleg a szöveg is próbál játszani ezzel a színház varázsával, hogy kint vagyunk, bent vagyunk, hol vagyunk? Tehát ezzel a fajta metamatatással? Picit játszik vele, de azért itt próbáltam odafigyelni arra nyilván, hogy ez egy más korosztálynak szól, tehát hogy erre azért figyeljek. Beszéltünk is arról, hogy voltak olyan pontok, ahol egyszerűsíteni kellett a szövegem, mert be kellett látni, hogy azért ez, ez nem, nem vannak a korosztálynak szólna, hogyha nem így lenne. Rímek lesznek? nem lesznek. Igen, te szökében, te nem rímes szerintem, no nem baj, viszont akkor a rímek nélkül, de bármilyen prozódia mentén beszélünk arról, hogy milyen zenéket hoztál magaddal, vannak itt melankolikusabb és vadabb nóták is, mi alapján raktad össze ezt a zenei válogatást? Mondom őszintén, nem volt nek turpisság itt a zeneválasztásnál, megnéztem, hogy milyen számok vannak a zenelejátszón a telefonomba, mert Hát láttam, hogy, tehát, hogy a, az íráshoz kapcsolódóan nem olyan, tehát hogy, hogy mondjam, nekem az írás folyamata az, az, az csendben zajlik. Tehát, hogy ilyen értelemben nem tudtam zenéket kapcsolni, hogy miket hallgatok, miközben írok, vagy nem tudom. Inkább azt Ez mindig triviális mentőkérdésem, mert én kínomban igen, ezt szoktam megkérdezni. Igen, de nem, nem erről van szó. Valamiért nekem nagyon hajlamos vagyok, amikor, amikor mondjuk megyek az utcán, vagy bárhol vagyok, ilyen jeleneteket, történeteket lejátszani magamban, valahogy ez így. És, eljön, és például a zenét szoktam hallgatni, mondjuk, hogyha menjek a városban, és ezek elég erősen befolyásolják a, a, ezeket a történeteket. És hát ezek mentén próbáltam uh, kiválasztani olyan dalokat, amikről, hogyha esetleg uh, időt fordít rá a hallgató, lehet, hogy neki is beugrik valami történet. És olyan volt, hogy mondjuk ültél a színázba, és a hamlet ott fönt téblából, és neked eszedbe jutott egy versor, vagy egy kép? Volt rendkívül idegesítő, amikor ilyesmi történik, mert hát fel kéne írni, meg hát figyelni kéne az előadásra is, szóval ez egy nagyon nehéz. Vannak olyan rettenetes emberek, akik zseblámpával jegyzetelnek színi kritikusok egyébként a nézőtéren. Az de. borzasztó, de egyébként szerintem bárki, aki előadás el az nem jó, hiszen akkor nem látja az előadást, tehát hogy akkor nem is az előadásról ír. Ráadásul azt gondolom, hogy az előadás kapcsán, ami nem marad meg benned, az valószínűleg nem is érdemes arra, hogy Leírd után. És a leg, legapróbb részlet lehet a legfontosabb, amikor visszapróbálunk emlékezni egy előadásra. Én szerintem, hogy ha ez tényleg fontos, akkor, akkor megmarad. Vagy, tehát, hogy nekem például a kritikaírásnál ilyen problémám nem, nem volt, én nem így soha az előadás közben. De én is láttam olyat, aki végigírta, és nem is értettem, hogy gyakorlatilag hogy nem látta az előadást, mert végig a Nem Még egy, ször egy szörnyű típusonak úgy egy zene egy hangversenyre, vagy a kotta ott van hogy nézze, hogy hol hibáztak a zenészek, Igen. adott esetben, én azt nem. És mi ez népmesei fordulat, vagy ezt, ezt el, babonáson ellődnéd, hogyha elmondanád, de amiből az afrikai meséből fontos volt, vagy ez Dánielnek, Csengeri Dániának jutott az eszébe ez az afrikai népmese, vagy ez közös ötletetek volt? Vagy... Én kezdtem gondolkodni alapanyagon, és már nem is tudom, hogy hogy, de valamiért elkeveredtem egy afrikai népmeséket tartalmazó oldalra, és ott, ott találtam. Egyébként ez a nem árulom el, nem árulom el, maradjon ez. Jó, legyen is kis iránycsiság. Igen, de egyébként szerintem, hogyha valaki beleolvas ilyen mességbe, akkor hamar rá fog jönni, mert ez a, úgy tűnt nekem, hogy ez egy annyira állandó alem, mint nálunk a nem tudom, három királyfi, vagy a legkisebb királyfi, vagy a hétfejű sárkány, szóval egy visszatérő elem. Akkor ezt izgatottan fogjuk majd figyelni. Ez, ele, ezzel el is érkeztünk mai adásunk végéhez. vég a mesének, vége a dalnak. Vendégünknek, német Gábor Dávid költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta megjelenés erőtálló verseit, és elhozta magával azokat a zenéket, amelyekben mi is talán majd megfigyelünk történeteket, képeket, banánokat, kutyákat. A jövő héten Nádas Diádám költővel műfordítóval nyelvészsel készült beszélgetésünket hallhatják. Én most addig is bucsúzom a hangmester Burger Lajos nevében is, megköszönöm. Kitüntető figyelmüket, további szép nyári estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pálymárk. Belső közlés.